Szervusztok, kedves hallgatók! A MediHetel podcast 76. A felébresztéshez bögnünk az alvó ablakot, adását hajátok. Gáspár közelem szépen az adás címet sikerült nem el <gül> vagyok. Ja, én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és azért gondolkodtam egy pillanatra, mert megakadtam a címünkön. Nagyon érdekes címet kapott a mai adás. Izgatottan várom, hogy ennek miközben bármihez. Én pedig Körtesi Buborék Segítő Gáspár. Valami ilyesmi. Legalább Szűtávla, azaz, meg irat, meg szerk. A, magyar, a klasszikus magyar mekes fordítás az a legjobb dolog a világon. Áhá, most leesett, hogy ti a Firefox os beszéltek. <gül> Majd fogunk az adás közepén, de előtte hoztam olyan hírt ami, ami hát még annál is aggasztóbb, mint az a hír, amit ma láttam egyébként, mennyire aggasztóan gyorsan öregszik uh, utolsó reménységünk Bruce Willis. Mert uh, mi van így... Bruce willis -e? Bocsánat, ezt tudnom kell. Azt írták, hogy nagyon megöregedett, és hogy most már egy kobaszvén embernek tűnik a fotóin. Még eddig szercsen. kobaszvén ember volt. Ó, szegény. Ugye, hogy? Igen, igen. Az itt már látszik, hogy ő már szabadpréda. Itt már bármit le lehet róla írni a sajtómédia újságba. Uh -huh. Szegény Bruce Willis, akkor az emlékére lőjünk atomrakétával aszteroidát. Na, még jobban félek egyébként. A Wall Street Journal fedezte fel egy 67 oldalas csodálatos uh, kormányzati dokumentumban, hogy van egy pár uh, sites és szétfűrészeléseit ért atomrakéta, amit azért őrizget, nagyon nagy szeretettel a hadsereg. Hogyha ne jönne egy ak aszteroida, akkor majd azt fogják oda elé csúszni. Uh, amit nem lettem nyugodtan, nem tudom, hogy vagytok vele. De nem tudom, az miért baj? Hát, hogy a, a programnak egyes elemei hiányoznak, a mivel, a hogyan, a mikor, az akármi. Ugyanakkor valakinek a szeretet rakétáit az gyorsan elspajzolták, hogy majd az jó lesz egyébként, hogy egyszer... Ádám, jó lesz az még valamire. Pontosan. Ne vigyék el a gyerekek vagy gyűjtésbe, pedig hogy mengennék amúgy a, az iskolában a versenyt, ha betolnának Nem, már, tolyt, biztos rakétet. nem adják oda a gyerekeknek, tehát pont az a lényeg, nem, hogy ez csak akkor lehet feltörni az M-zárolt pecsétet, hogyha jön az aszteroida. M-zárolt, lejárt szavatasságú, első rendelényzó, a származó atombomba. Igen, igen, igen. Amivel kizárólag végétestekre vadászhatunk. Ha egyszer felvisz a B-52-es. Hát, hogy valami majd felviszi, azt kifejlesztik később, addig is legalább majd már akkor az atomrakétát nem kell kifejleszteni. Hm. Nem olyan rossz ez? Biztos, de hát érted, attól nem kell félni, hogy ellopják az oroszok, vagy nem kell jobban félni, mint az összes többi atomrakéta esetében? Jaj, nem ettől félek, attól félek, hogy, hogy itt valaki megoldottnak és egy problémát. Ja, hogy, hogy annyira végtelen osztobák lennének, hogy nem jött eszük be, hogy nincs mivel fellőni? Hát, hogy nem kidolgozunk valami újat, hanem valamilyen már a jó régen elnök által sem használt eszközöket. Jó, jó lesz még az fiam, azt aszteroidál, majd lövünk vele. Nagy nem lehet elhibázni. Hát felrobbanni fel tud, érted? Felrobbanni fel tud. Ez tény. Uh, ebből a programhoz azért hiányoznak dolgok. Kezdve rögtön azokkal az űrtárcsövekkel, amiért a, azt hiszem az ENSZ próbál összekalapozni pénzt, hogy írkunk egy-két űrtárcsövet, akkor nem csak hogy le tudjuk lőni majd a, a kedvenc atomrakétainkkal az asteroidát, de fel is tűnik, hogy jön. Tehát most nem veszük észre, ha jön. Hát van esélye, egy csomó mindent ismerünk. Uh, egyszer után néztem ennek aztán, hogy a nagyon nagyok, tehát én kipusztítja dinoszauruszokat típusú asteroidákból az összeset tudjuk, vagy egy-két kivétel az összet ismerjük a pályát és követjük. Uh -huh. Az ilyen Csályabinszki méretűekből abból a jó Isten tudja, hogy mennyi van, és mennyit követünk. De ott van a nagyobb probléma. Viszont uh -huh. az ilyen Csályabinszki méretűek elé meg nem dobunk atom bombát nem? Hanem arra juk a várost. <gül> hát Csályabinszkra dobunk. csak nem tud mit elpusztítani. Igen, és jön ez a nyé nyé, -nyé, -nyé, -nyé. Igen. lehet egy csinálni. <gül> Igen. Igen. Minden az őről tudok, azt a kerbász Space programból tudom. Um, hogy az ember um, két meleg szendvics mars szondát indít. Ezt lehet már kertben van csinálni? Csak mert a múlt héten persze. megígérted. A, viszont le lehet olyat is csinálni, hogy, hogy elkapsz, vannak aszteroidák, különböző méretűek, formányúak, és, és e, furcsebb furcsább pályákon vannak a, a Földhöz képest. Tudsz olyat csinálni, viszont, hogy felküldesz egy, egy űrhajót, egy rakétát, rákopaszkodsz, és ha nem is meg és felrobbantod, mert Tudtam, hogy nem lehet így felrobbantani, de biztos van egy gomb. Olyat viszont tudsz, hogy mondjuk stabil pályára állítod, és akkor van egy másik oldal. Az egy csomó mindenre jó lehet, ilyen turisztikai szempontból például. Vagy, vagy felküldesz egy olyan rakétát, amin egy csomó-csomó ejtőernyű van, és befékezed, és levisszed a földre, és akkor ott van a kilévő állomás mellett egy hatalmas kő. Vagy elfogsz 18 és építesz belé egy golfpályát. Egy Szóval, hogyha a názának még kellnek, akkor szívesen adok. Erről voltak egyébként a egy szilicim vagy gazdag emberek, akik elkezdtek valami ilyen űrbányás cuccot csinálni, aminek mondjuk a fő terméke a YouTube videóban merül ki, de aztán a lelkesen csinálják. Beszéltünk is róla, egy fél évvel ezelőtt szerintem. Planetary, a fene tudja, milyen nevük. Intergalactic. Uh, igen, ugyasmi. Planetary Resources, ez az... Tehát, hogy még véletlenül sem gyorsan volt be, hogy egy rendes cég, hanem inkább azt, hogy valamelyik olcsó nyomászás science fiction-nek a fő gonosza. Még, még bele kell tenni a végére, hogy Heavy Industries. Az vagy az, vagy az, az már Cyberpunk-ba viszi el? Nem, nem, nem. Azért egy ilyen szintű, hajó még ahhoz a hozzanéhez is odafér. Na, hát de ennyi voltam egyébként a hétre az űrrel, többen nem készültem. És Gáspár Kedens következik a Legyünk túl az okos órákon, egy, egy levegő alatt. Annyira... Bentartom, bent tartom. Ja, igen Igen. Még, még, még kint a, a nyugaton néztem meg, hogy a, a Moto 360 az mekkora is a valóságban, és kisebb plazmatévéket lehet venni, mint, mint az a készülék. Az hatalmas nagy, és, és undorítóan vastag. Szeretném bejelenteni a külön véleményemet annál is inkább, mert tegnap is, meg tegnap előtt is összefutottam egy-egy ilyen Moto 360-nal, és szerintem Tökre nem is vastag, még nem is túl nagy. Átküldtem a képet neked is, Ferenc. Ugye? Emlékszem, csak most mondom, én találkoztam személyesen ezekkel az órákkal, és, és azt láttam, hogy az apukám óra gyűjteményében, pontosabban a másolat óra gyűjteményében minden második óra pont ekkora. És ilyen vastag is? Aha, igen. Abszolút. Lehet, hogy nem figyeltem, annyira nem vagyok jói részletek megfigyelésében, és ilyen karod van. <laughs> És akkor hát, én megértem, de egyébként... A nézőknek megmutatom, nincs Popeye karom. Itt jelzem, hogy a Popeye-nek egyébként a csuklója az vékony, és Igen. azt hiszem, nincs nagyon óra szíjem, ami így könnyökben jó lenne. A popeye Viszont... nem, nem az alkara nagy? Nem, az ízmai nagyok. De nem, nem pont, pont nézd meg, hogy a csuklója vastag. Meg az alkarja nagy, és a felkarja nagyon vékony. Én meg mondtam mindegy, is akkor viszont több viselni fel Tényleg. milyen például. Hát én tegnap a metron láttam, egy fickót velem szemben ült, sok tetoválás volt rajta, ez már eleve Nagyon-nagyon-nagyon izmos volt, természetesen szűk ruhákat hordott, és a karja egy olyan óra volt, ami mondjuk, hát szerintem a dupláját hozta a Moto 360-nak vastagságban is, meg átmérőben is. Fekete volt, és a számlapja az egy... Nem tudom, fél négyzetméteres Adidas logó volt narancsárgából. <gül> egy finom és visszafogott, óra. Ehhez képest a Moto 360 tényleg egy ilyen kis hm, timepiece, ha szabad ezt mondanom. De egyébként azért szabadni szabad, mert e, aztán, hogyha megnézzük a Pebble nevű eredeti órának a honlapját mostanság, az a világ legvicsesebb módján reagált erre az új óra forradalomra, amit ő megelőzött egy évvel. Csodálatos a Pebble pillanatni címlapja. Eleme az, hogy négyszögletes és pixeles, én engem itt kilóra megvettek, azért ezt szeretném bejelenteni rögtön az elején. El vagyok fogulva. Igen, meg árat is csökkentettek egyébként, amikor megjelent a. <gül> csak most kinyitottam, és <gül> az, a, az a mondat, vagy kifejezés fogadott, hogy Johnny lélegez. Ez csak egy óra. És itt Igen, Johnny Ájvra. Apple Star designer célozna. És, és hosszan hossza mondják, hogy hát nekik van idejük lehet ö, macskás órádz még akkor, hogy az, az ö, undorító, és csak hogy mindenkit emlékeztessünk, nem oldottuk meg a globális felmelegedést, ez csak egy óra. <gül> ez gyönyörű, és ezért egy kis linket oda tettek, hogy a globális felmelegedés megoldásáért kattints ide, ez a Greenpeace-nek a megfelelő oldalára visz. Zseniális. Annyira értelmiségi Annyira tényleg az ellentetje a Apple Watch Golden kiadásának, amennyire csak lehet. Ugyanakkor meg egyébként a brit Guardian heti lap az azt ír, vagy napi lap az azt írja, hogy, hogy a párizsi divacsombá mutatták az Apple Watch-ot, és az Apple oda tudta terelni az összes nem Louis vuitton független divat megmondó embert, akik sorba felpróbálni az órát, Lágrefeld egyik kezén a saját órája a másik oldalán, a másik alján a Apple Watch, és, és hogy mint hibe a divat világban, és mint jó ukrainian divat politikában. És mindenki nyugodjon meg, a vörös aranyat kell majd venni az órából, hiába az a legdrágább. Uh -huh. Ennek egyfajta ellen tettje az a fotó, amit a tegnapi New Tech Meetup egyik résztvevője töltött fel. A karján látható kettő darab okosóra, egy Moto 360 és mellett egy Pebble. E, és a Moto 360-ra az van kiírva, hogy, hogy éppen szoftvert frissít, a Pebble-re pedig az, hogy lemerült az elem. <gül> és nagyon szépen néz neki egymás mellett két éppen fuldokló élet, életjeleket már alig kiadó okosóra egy elegáns, csinos karom Úgyhogy ezzel tök jól nyitott a hátulét is, de azért a, a, a Pebula azt mondja magáról, hogy nagyjából 6-7 napig, akár hét napig is megy egy töltéssel. Azért az ellen már a kertnek sem lehet kifogása szerintem hét nap egy órától. Azok is, nem? Van órám, ami kevesebbet bír. É, igen, csak azt, azt felhúzni az a 30 másodpercnél nem több idő. Ezt pedig feltöteni nem. Na ez lesz majd jó, hogy sokas abba gondolj bele. <gül> az tök jó, és azt viszont nagyon sokáig kell majd felhúzni szintén. Viszont az, De... az áramot termelsz neki. Reggel egy pici ezért bánaptal a biciklit kormányhoz csatlakoztat az órát, betekersz a munkahelyedre és vagy. Uh -huh. Úgy is olyan régen raktunk dolgok, dinamókat. Egyébként... Szerintem a rugók és az apró fogvaskerekek azok továbbra is érdekesek. Köszönjük szépen felhúzottos lány. <gül> egyébként az egyik hallgatóktól kaptunk egy linket, mi szerint a Concord nevű magyar vonatkozású, vagy magyar cég, ami generikus kínai cuccokra teszi rá a saját logóját. Szóval hogy ők bemutattak egy okos órát. Ami nem okos óra, inkább ilyen connected watch, tehát össze van kötve a, a telefonnal, és egy ilyen meghosszabbított kijelzőként működik. Ami azt állítja magáról, hogy őt nem kell törteni egyáltalán. Mert hogy benne gombelem van, és ez a gombelem akár egy hónapig is működteti a, az órák az okos funkcióit. Ti ezt elhiszitek? Egyrészt nem, másrészt meg az a low energy bluetooth az tényleg csak annyit csinál, hogy átlevél, amikor van valami alerted. Már szöveget sem ír ki, meg, meg visszaküld ilyen gombnyomásokat, hogy most akkor pauzoljat fiam a zenét. Uh -huh. Tehát akár még meg is lehet csinálni. Tudjátok, hogy nincs csodálkozom? Hogy a Casio G-soknak nincsen okos órás váltszata. De, de, de van, én is úgy ah, tudom, hogy van. És pont ugyanennyire buta, mint ezek a mint a Nem a buta okos óra, hanem, hanem a ilyen iWatch féle okosóra. tehát vagy, vagy Moto 360 féle okosóra. Tehát a G-Shock hordói vagy viselői azok az emberek, akik, akik direkt kívánják, hogy egy hatalmas nagy boomfordi eszköz legyen a csuklójukra szíjazva. És hát az összes probléma, ami, a, a, ami nekem van az, hogy túl nagy meg túl vastag, az, az nekik mind feature lenne. De meg kell csinálni ezt úgy is, hogy közben strapabíró legyen. Mert hogy ne kelljen vele nagyon törődni. Az a g benne van az is, hogy hogy az egyszer az elemet, illetve az órás, és utána a, a búvára orrátban fürdesz abban, sportolsz abban, ugrasz le, ejtő elnyúlni sziklákról, meg ilyesmi, és lehet, hogy téged kanállal összed az órát, majd fiat veszi fel utánad. <gül> és ezt már hát, pont egy óra nem tudja. Hát egyébként olyan formában, vagy olyan méretben, mint a G-shockok, -ok, akár egy óra is tudhatná, nem? Csak kell valami golyóálló üveg az elejére, aztán két okos óra is elfér egy ng Shock testben. Úgyhogy lehetne Na, mondjuk az, hogy a hátulján elén kijelző van, és akkor ott lehet regényt olvasni. Lehetne úgy, mint a, ezek a védőlapok, amik régen voltak a Form 1-es kamerája előtt, amit időnként ledobott a rendszer, nagyon koszos volt. Menne ja, igen. Men, nem, és pótyok vett neki ki kijelzőket. Szóval nem tudom, hogy maga egyébként, egy izgalmas márka egyszer megkérdezi miért, van -e egyáltalán. Vagy hogy kinek jutott eszébe, vagy ez így ha, hogy. De inkább az az így hogy. De emberek szeretik. Hát annyira ocsmány, könyörgöm. De mennyi dolog van, amit az emberek szeretnek, pedig annyira ocsmány, hogy nem mondjam csak a kutya húsevést, és az még nem is annyira ocsmány, csak nehéz érteni, hogy az pont úgy miért. De szerintem mind a hárman tudunk egy, -egy remek példát mondani arra, ami nekünk ocsmány, mások meg szeretik. Felmerül gyorsabban, nem a kérdés hogy a, a kutya jobb, -e, mint a patszal, de lehetünk gondolni kéne. De, igen. De és egy ocelot mintás szoknya, mondjuk. Az legalább nagyon gyors. Mi az jó? Na, látod? Szerintem megocsmáj. Elnézést minden kedves férfi hallgatóktól, aki oceadatmincás szoknyát vásárol. Akár saját használatra, akár ajándékba. Énként is Azt, itt azért a G-soknak vannak mintái. Itt, itt vannak nagyon viccesek. Gáspár, elhagytuk, azt érzem. Jó, akkor én elkezdek oceadatokat nézegetni. Semmiképpen a nézegeset né, nézegeset nem ne, arra mondható, hogy közben így így, így közben az okos órákat, én meg nézem ezeket a, a furcsa szörnyetegeket, amiket így G-soknak hívnak. Itt az, hogy elfogytak az okos órák egyébként. A következő. az Egyetlen már, sincs, már így van. Az már tök Tesla. Mert hogy na, egy ilyen tovább, a, a dollárért vannak. Megütni, kérlek közelebb van. De inkább én is nézegetek valami <gül> ocelatot, mert ez a Tesla dolog, az engem sem érdekel. Ez azt, hogy most a következő Tesla fogja tudni vezetni saját magát, fú, király. Azért izgalmas, mindenki más öt évre mondta ezt a funkciót. És ők egy hízérből, azt mondták, hogy ugye, hogy jövőre az út 900%-át tudni fogjuk. Úgyhogy még egy huncut cenzor nincsen a kocsiban. Vagy a világ legnagyobb a vagy megelőzik a teljes autóipart. Igen. De És mivel... Mivel ez csak egy mondás, ezért egyelőre tényleg azt tudjuk csak gondolni, hogy hát ez a világ legnagyobb bemondása, vagy nem. De ez így azért nem túl izgi. Majd egy év múlva, amikor tényleg úgy csinál, na majd akkor izzgi lesz. Na jó, uh, akkor viszont ugorhatunk is a, a hét a nagy témájára. Miszerint uh, ismét 2000 hány van? 2001-2004 valami ilyesmi. Ez jó, ez vagy szám van. Így. Legyen négy! Legyen négy? Legyen négy. Ö, valami van Az Orkut, ami bezárt amúgy, akkor kezdjük el a szírel. Tibor, a, a héten bezárt után. az Orkut, Aha. igen. Brazília zokog, megtanul Argentina? Utolsó brazil ismerősem ott volt, ő sem ismer, de leszikérőt. Ne az Argentina. Nem. Igen, szóval bezárt a Google-nak a népszerű, de csak Dél-Amerikában népszerű közösségi állózata. De úgy, igazán nem indokolták, nem? Csak az, hogy no, tíz éve át nagyon sok millió embernek szerzett örömet ezért könnyes szemmel búcsúzunk tőle. Írta a Google, eh, majd homlokon lőtte saját gyermekét. Nem volt menő. Szerintem az... Ami érdekes, hogy nem egyszerűen homlokon lőtte a saját gyermekét, mint ahogy az iView-vel tette a, a Telekom, hanem a, a publikusan elérhető tartalmat, ilyen közösségi profilok, ilyesmik, azokat elérhetően hagyta, tehát gyakorlatilag archiválva vannak, statikus oldalakként ABC sorrendben végig és megnyitható, és lementhető az egész. Ez tulajdonképpen elég szellemes. Bár gondolom nyilván ez... sokan privacy problémákat fogalmaztak meg. Ez a, a fórumrész igazából. Hát az az, az, az, ami, <coughs> ami a hálózaton belül szabadon elérhető volt, az, az most nyilvánosan elérhető. És uh -huh. Például az IVI esetében is az is gyakorlatilag mindenki számára érhető volt, akinek volt IVIF meghívója. És mindenkinek volt, akinek volt internetet, hát gyakorlatilag ugyanezt meg lehetett volna csinálni. Igen, és akkor ott volt volna az interneten egy ilyen egyfajta mentóként, vagy hogy Igen, vagy és itt most ez itt van egyfajta mentóként, és ez. Ez a, ez a nagyon civilizáltan viselkedik a Google, vagy az Orkut. Igazán nem, nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire egy leválaszott egység a Google-ön belül. Én úgy de de té tényleg ez valószínű. egy példa a szolgáltatás bezáráshoz. Nagyon, nagyon. Ez, ez egy példa, hogy így kell. Ez, ez, a, ez a minimum civilizált elvárható viselkedés, amikor, amikor bezársz egy olyan szolgáltatást, ami, ami egy rengeteg embernek az életének el, elég jelentős részét kideszi. Még gattam most egy csomó csoportot, és amellett, hogy találtam egy Brazil Dragonból Zedrajongó z csapatot, amellett egészen eszféletlen mennyiségű spam meg a Google -a most így jövőnek. Ez az ingyen pénzkereset itt kattints tovább típusú, sikült belülni a fórumba és senki nem törölte. Én egy kicsit uh, ilyen oldalhajtásként szeretném megidézni, hogy nem tudom észrevettétek-e, hogy ez az elmúlt két adásból ez már a második, amikor Gáspár megdicsérte a Google-t. Úgyhogy én mondom, hogy kaptál, most kaptál egy önvezető autót, hogy mi van? Csúnyan ölekszik. Most megticsértem azt hogy, azt, hogy a, a minimum elvártat teljesítette? Hát igen, azt mondtad, hogy ilyen nagy. Kivé kivételesen ne, nem ö, monopól helyzetben levő ö, tahóparaszként viselkedett a Google. Na, ezt mondom, igen, nagyon megengedő vagy vele és <laughs> szupportív. <laughs> De ha belegondolsz, mindenki más is parasztként szokott viselkedni. Hát a, van az a csodálatos Tamber Our Incredible Journey, azt hiszem ez a neve. Igen. Ahol a felvásárlás, a Akvihái fel, öröltek minket, úgyhogy bezárjuk a teljes szolgáltást, és a Dozer már gurul a szerverpark felé című üzeneteket gyűjtik össze. Aztán valamelyik berk közeli ember csinálta egyébként? A felet, ugye, holnap megkérdezem. Phil Jai csinálta. Na mindegy, aki, menjünk tovább viszont. Aki valahogy berk közeli, de. De, de mivel egy... a Berg is bezárt már, rá, tulajdonképpen már mindegy is, hogy mihez volt ő közel, most már csak saját magához van közel, reméljük. É, dolgozott a Bergnél, most, most már nem a, a Bergnél dolgozik. Emlékszel arra, amikor mindegy hogy az öt brit színész volt? Most a technológiai iparok pont ugyanez. A brit színészek vannak a technológiai iparban? Nem Igen. ugyanaz öt brit mindegy, ne foglalkozzunk ezzel, hiszen van egy csomó másik mondjuk közösségi hálónk, vagy társas médiánk. Nem egy van, rengeteget hoztam. Azt mondom, hogy nem hanem több. De hogy azért a hétnek a nagy eseménye az az, hogy az szét szétcsapott az interneten, és mindenki vadó regisztrálja be magát, illetve meghívóért áll sorba az új fekete-fehér designerek által designot, a privacy inket nagyon védő és a reklámot tagadó új közösségi hálózatról, amiről Amikor... azért, bocsánat, csak annyit még hozzátennék, hogy lényegében lényegében minden sajtó vagy ilyen, szóval mindenki, aki erről professzionális módon írt, az azt írta, hogy hát ez szar, és hogy, hogy nehéz is érteni, hogy miért haraptak rányira az emberek. Én most itt ilyen ennyien szerkesztői ö, spontán gyűlés szeretnék szervezni. Tudunk -e erről olyat mondani, amit, amit az elmúlt héten nem mondott el bárki más? A, én azon gondolkodtam, hogy, hogy azt nagyon érdemes lenne összeszedni, mert szinte én sehol nem láttam összeszedve, hogy valójában most mi, akik egyébként elégedetlenek vagyunk a facebook mit várunk egy ilyen közösségi szolgáltatástól? Na, ezt pont a Guardian írta, hogy a, az Allo-ban azt a, azt a reményt látja ez a, ez a nem tudom, technológiai elit, nem tudom, Tehát akik, akik most így, így rászoktak rá szoktak harapni az ilyen újdonságokra, hogy most minden másként lesz, és, a, és a, az újrakezdés reményét látják benne annak ellenére, hogy, hogy egyértelműen ugyanaz lesz megint. Mint, mint nem miért ez más, más. másként? Hát nem lesz, ezt mondja, ezt mondja Gáspar, és ezt mondja a Guardian is, igen, ezt én is olvastam, hogy... Akkor ez mehetne. Egy ilyen rendszeres, rendszeres, ilyen hullámszerű jelenség, hogy amikor egy ilyen új közösségi szolgáltatás annyira megtelik emberről, hogy a szükségszerűen elkezd kommercializálódni, és elkezd gonoszul viselkedni a cég, akkor... Egy, akkor a, a vágyak tengere fölkap egy új szolgáltatást, és az akkor úgy indul, hogy nem majd ez kicsi lesz, és reklámmentes, aztán végül mind ugyanoda vezet, mert hogy ez a természete az ilyenfajta üzleti jellegi működéseknek, vagy meghal, mint a diaspora, ami rag, ragaszkodott volna az, hogy ők e, üzletmentesek lesznek. A diaszporában nem csak ez volt a baj, hanem az, az is, hogy átlátítatlan volt. A sikélt úgy egy federált közösségi hálót létrehozni, hogy hosszan próbáltuk egymás barátnak jelöltni, de végül senki nem látott senkit. Na, de hogy én visszatörnék még oda, ahova, ahova az előbb próbáltam kiukadni, hogy, hogy én tényleg kíváncsi lennék arra a listára, amit így nagy hirtelen összekapunk, hogy pontosan milyen funkciókat várunk mi egy, egy ilyen... Ne, nem, közösségi... nem funkciókat, közösséget. Mi Közösséget. De a is le lehet szűrni funkciókra, vagy vagy vannak olyan alapok, amitől működik? Ön úgy észrevett, hogy, hogy szóltak. Ez a közösség ez egy téves, téves kifejezés, úgyhogy ezt én már is vitatnám, vagy inkább kérdezném, hogy biztos, hogy azt értjük-e alatta, amit kell, mert a közösség az ugye, az nem az, hogy sok ember egy helyen van, az nem közösség még. Nem, nem, nem, nem, pont, pont az. És... Egyébként ezen gondolkozom, illetve úgy általában, amikor közösségi szolgáltatás folyik, a társasági szolgáltatás az nem lenne. A társas médiának hívom, hogyha ezzel bőjti kifejezést. Meg meg az, hogy társasági. És akkor, hogyha megnézzük a, a, a többi dolgot, amit hoztunk, abból is az jön le, hogy ezek ilyen társasági helyszíneket hoznak létre. Abszolút, tehát ez egy találkozó pont. A Facebook is az lényegében egy találkozó pont, és nem tudom, hogy mást várunk-e, vagy nem tudom, én még úgy próbáltam megtalálni a, a, a lényegét, hogy, hogy, hogy olyan hely, ahol témákat vedhetünk fel egymásnak, és azokról a témákról eszmét cserélhetünk, így vagy úgy, vagy amúgy. Ahol beszélgetések vannak. A Facebook az például egyre kevésbé az a hely nekem. Hát Nem tudom, hogy a, a, a hírfolyam algoritmusa, -e, vagy, vagy az én barátaim, vagy én, vagy a világ, vagy a napszél, vagy a kozmikus sugárzás, de folyamatosan érdektelen dolgok jönnek a Istenverte feedben, és egyszer ráfrissítek, akkor miért is eltűnik, amit korábban érdekesnek láttam? Hát ez ennek körülbelül azok azok, amiket felsoroltál szerintem, tehát a, a, a feed algoritmusa, meg a barátaid, meg az én barátaim. Hm. De hogy, de, hogy, de hogy mi lenne akkor, hogyha nem, ha tökéletes lenne az algoritmus, és a, a barátaink valószínűleg még akkor sem lennének feltétlenül érdekesek. Tehát akkor is nagyon sokan lennének köztük, akik uh, uh, eléggé közhelyes módon közhelyes dolgokat osztanak meg. Na most itt egyrészt van egy olyan, hogy ez az algoritmus egy teljesen zárdoboz, doboz, és, és érezhetően, uh, sőt, hangosan mondják azt, hogy mi egyébként ezt így, így manipuláljuk ám. A másik az, hogy ez egy olyan buli, ahol ott vannak a nagyszüleid is. És ez nem egy jó buli, hogy ott vannak a nagyszüleid is. Ahol a barátaid. És akkor emiatt hát, van, van egy ilyen hogy a probléma az, az, az összeshez képest. Tehát ahhoz képest, hogy nem találják a, az áttekinthető vagy, a, vagy a értelmesen struktúrált Tartalmat. Nem, nem kell értelmesen legyen az legyen a, a, a tartalom, és pont, pont a meet Space, meg, meg a, a tilde klub, azok, amik, amik számomra bizonyítják azt, hogy az értelmesen struktúrálás ez egy zsákutca. Mert? Az emberek az, az nagyobb hangsúlyásik alattban szerintem, hogy azokkal találkozzak ott, akik, akikkel én beszélni szeretnék, ami ebben a formában algoritizálhatatlan persze. De ott van például ez a Space nevű vagy meet Space nevű közösségi oldal, Kutya egyszerű, van kb. fél óra emlékezete, van kétszerűen uh, karaktered, és amikor lenyomod az Entert, akkor, uh, akkor csinál egy gifet két másodpercben rólad amiben éppen integedsz, mosolyog szakármi. Ez működik a Nikket helyett is, persze mindenki bemutatkozik, az emberek idő után megtudják egymás neveit nagyjából, ö, és, és, és nincsenek benne historikus dolgok, illetve de mert legenerálták is templereiket vagy megvan a wikiük, megvan a minden szírszar, felépítik a a spaceből hiányzó dolgot, de maga az alapszolgatás az annyi, hogy emberek integetnek, köszönnek, beszélgetnek valamiről, és van egy ilyen ö, teljesen régi értelemben vett, ö, kocsmai beszélgetés hát, és eltekintve attól az apró problémát, hogy miután beszélgettél 5 percig 250 karakterekben, utána soha többé nem látod az illatot. Dehogy nem. De ez egy, ez egy végtelen nagyon nagyon és pillanat most belém jön egy, egy mentő. Régi, régi twitter érzése van végig, amikor, amikor ott vagy ezen a, ezen a meet space-en. Egy, egy nagyon nyitott, nagyon kíváncsi, érdeklődő, vicces, szórakoztató, furcsa emberek, akik, akik visszajárnak állandóan. És nincsenek, okay. többen, nincsenek többen mondjuk 50 ötvennél. Ez a másik, ami nem skálázódik a modell cserébe. És, és szándékosan nem skálázódik. A... Sosem tudjuk, hogy Gaspar mit akart mondani, mert megszakadt az adás. Megérkezett a mentő. E, hát, nem tudom, akkor magamhoz ragadom a, a, a, de, a szót nem. most, hogy így hírtem meg a megtehetem. De ez így, micsoda? Micsoda, micsoda. Megszakadtál. Nem, én folyamatosan beszélek, és mondjátok, hogy nem hallotok. Igen, így töm -töm. Úgy ki voltál, mint a közmondásos szaros, a közmondásos, reflektornak a közmondásos fényében. Szóval, X-szó, szó mondta az nap napiránya az, hogy a valamelyik francia divatmagazinban megjelent egy ilyen rövid szöszönet a, a Meat ről aminek az lett az eredménye, hogy utána hónapokig jöttek a, a francia nyilányok, és konkrétan átvették a, a hatalmat a, a meetspaces felett, mert hogy csak, csak velük volt tele a, a, a feed. És hogy ez volt az egyetlen egy pont, ahol, ahol azt mondta, hogy jó, akkor, akkor lesz egy külön francia nyelvű meetspace. És azóta is van egy külön francia nyelvű meetspace. Időnként, időnként átjárnak emberek a, a két szoba között. Most mondom, múlt például beszéltem egy francia emberrel, ő beszélt angolul, tehát abszolút nem volt tipikus francia. De hogy, hogy szándékosan nem skálázódik. És ez megint, megint egy olyan dolog, hogy jó, azt már próbáltuk, akkor próbálják meg, mi van akkor, hogyha ha ezt, a, ezt a lehetőséget levágjuk, és, és olyat, olyat csinálunk, ami nem tud skálázódni. Hát akkor az van, hogy ez a dolog nincs. Tehát, hát, nem nem, nem, nem tudsz szkál skálázódni, akkor, akkor egy nagyon-nagyon szűk réteg cucc lesz. És annak a, annak a réteg cuccnak egy sokkal érdekesebb dolgot tudsz létrehozni annak az ötven embernek, akit most név szerint fel lehet sorolni, de ettől tehát értelmetlen beszélgetni erről a dologról egy olyan kontextusban, ahol éppen a Facebook környékén keletkező újdonságokról beszélünk, mert ez egész De más. Ez, szerintem valami, ez, úgy, ez egy vicces kis klubban. Ez, ez pont ugyanaz a sztori, hogy, hogy a, csináltak egy, egy, egy olyan rendszert, amiben senki nem érzi jól magát, és ebből, ebből sokan kiutat keresnek, és erre az, az egyik megoldás az, hogy csinálunk valami olyat, ami szándékosan nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, ami rosszat tette a Facebook élményt például. Erre az egyik az hogy, az, hogy csinálunk egy olyan szolgáltatást, ami, ami az elején megígérjük, hogy sose lesz rajta hirdetés, vagy, vagy olyan analitika, ami alapján egy profilt lehetne kialakítani rólad, és azt osztasz meg, amit akarsz. Egy másik az, hogy az arcod az mindig ott lesz, cserébe viszont nem emlékszik a szolgáltatás magától semmire, és, és ott jelen kell lenned. Egy harmadik az, ez a Tilde.klub, ami, ami most a héten nyílt meg, és, és... már be is zárt, mert nem fogadó regisztrálókat. Még, még lehet egyébként meghívót, vagy meghívót, hát konkrétan Unix felhasználót. De nem, én most az előbb ott voltam, és ez van kiírva, hogy Animore. A. Igen, Viálva és sorry. Továbbá tényleg nincsen semmi. Ez, ez a eredetes, és ez volt, hogy az ilyen Times tájétsznyúromános karakteres? Hát konkrétan nincsen CSS-e. -szó. Ez, ez az annyi, hogy egy Paul Ford nevű internetes ember. Amerikai ősblogger nagyjából felrakott egy Unix szervert amazonra, vagy Linux szervert nyilván, és embereknek adott felhasználó neveket, ami konkrétan ilyen tilde felhasználó név, teljesen, mintha old School Unix felhasználói mappák lennének, CGI scripteket tudsz rajta futtatni, és egyébként azt csinálsz el, amit akarsz, és olyan, mintha itt. Skanzen gyakorlatilag 2014-ben megcsinálták azt, hogy most akkor eljátszok azt, hogy, hogy az ős vagyunk. És vannak emberek, akik rámennek designban, hogy, hogy akkor csinál, hogy úgy nézzen ki, hogy a 90-es évek legyen, csinálnak emberek webringeket. Tényleg pont az, hogy az embereknek adsz egy textariát, és akkor abból egy, abból egy közösségi hálózatot, egy társaságot csinálnak. Hát... Nem tudom, nem tudom, hogy fogalmazzam meg finoman azt, hogy mennyire ráz a hidegettől az egésztől, és mennyire végtelen cikinek és, és szegényesnek találom azt, hogy emberek tényleg, tehát hogy azt, azt találják valamilyennek, hogy, hogy megcsinálták a velvet, ami már elmúlt. És hogy ez, ezben bármi menőség lenne, és ahelyett, hogy azt csinálnának valamit, ami még lehet. Ahelyett azt mondják, hogy de, ú, de jó volt régen, amikor még Kádár élt. Ezt pont <hül> ilyennek találom, és pont ennyire kínosnak gondolom. Leporoljuk a, a, a régi alfeladatnak tűnő dolgokat és észreveszünk dolgokat, amiket nem kellett volna elfelejteni. Hát, de az az igazság, hogy ez nem így van, mert leporoljátok, ti nagyon kevesen, de a többség az nem ezt nem ezt teszi. Tehát a többség azt gondolja, hogy nem, azt nem kellett volna, vagy tehát azt jó hogy elfelejtettük. Ezt mutatják a számok, csak most nem ez nem értékelés, hanem hogy az a tény, hogy hogy az ilyen szolgáltatások, mint ez a tilde, ez ezer embert elér, aztán szevasz. De felért mindenki. Az jól érzi magát a Facebookon, az 13 Nem, szerintem ez nem igaz, a többség nem érzi jól magát a Facebookon. Rokat sok az a visszatérő aktív userük. Tehát, az emberek szarul éreznek magukat, akkor nem térnek vissza, nem mobilaznának a Facebookon. És hogy mi is visszatérünk nap nap a Facebookra, pedig igazán nem érzik jól magunkat. Ez az egyetlen vagy legfőbb eszköz, amit kvázi kénytelenek vagyunk használni, illetve vannak talán elemei, amit, amit uh, szívesen a kommunikálunk. Hogy mondod? Aztartatok, abból élünk, hogy kommunikálunk munkaeszköz, az közeled bármilyenek alapács. De nem csak azért járunk fel a Facebookra, mert munkaeszköz az nekünk, ezt, ezt nem veszembe. Te, te nem csak híreket szoktál olvasni, hanem olykor kapcsolatot tartasz a, tudom, a kollégáiddal, vagy a haverjaiddal a témákat ajánlasz, dobsz be érdekességeket, ez, ez nem a munkához kell. Ö, nagyobb részben igen, minden. Ha valaki tudja, kik a barátaim, akkor az a Google egyébként a miatt, nem a Facebook. Mm, jó, tehát én a nagyobb részben igen, kisebb részben nem, mert úgy veszem, hogy tehát, de van olyan eleme is, hogy azt nem munka, munkából csinálod. Ezen persze még elszűrözhetünk a részleteken. Azt gondolom, az emberek, mármint a Facebook felhasználók irgalmatlanul túlnyomó többsége az Azért használja Facebookot, mert, mert azzal valami dolga van, nem azért, mert, mert mint, hogy, tehát nem munka miatt, hanem azért, mert ezt hasznosnak találja valamiért. És ugyanakkor az lehet, hogy más dolgok megidegesítik benne. Mindegy, én csak azt gondolom, hogy egy ilyen Facebook jellegű dolgot összehasonlítani egy, egy Tilde Klub jellegű dologgal az egyszerűen ö, ö, alma körte probléma. Nem, mert nyilv, nyilván van egy furcsa és, és ellenőrizetten elitizmusa a Tilde Klubnak pláne a Tildeklubnak. Klubnak, tehát a, a ez egy nagyon befogadó dolog. Elló meghívott, meg tudok adni 19-et, hogyha érdekel valakit. Bizony e... az Ellóra egyébként nincs miért menni. Pontonban indultunk ebből a beszélgetésbe. Hát az a kérdés, hogy, hogy igen, tehát az a válasz, hogy nincs, nincs oda miért menni, de a kérdés az az, hogy, hogy miért ment oda annyi ember ilyen lelkesen, és Szerintem érdekes, mert hogy mindenki valamiféle változást vár, vagy mindenki, aki ilyen lelkes lett az Ellótól, az azt várná, hogy valami, valami megváltozik ebben a e, társas kapcsolattartás dologban. De várjál, nekem az Ellón azok az ismerőséim vannak fent, akik amúgy is kipróbálnak mindent. Ez hát, minden szolgáltatás ott szoktak lenni az első, nem tudom 1500-ban vagy, vagy első tízezerben, mert nagyvilágra beszélünk. Hát mint ahogy ez az összes szolgáltatással így van, de én De, azt vagy látom, mi hogy a. a hogy mondod? Hogy nem jelentek meg a fontolva haladók. Miért nem jelentek De meg azok sem, akiknek még héten sehol nem jelennek meg a fontolva haladók, hiszen ők épp attól fontolva haladók, hogy megvárják, míg a örli adopterek feltörik nekik az utat. Az, az nem meglepő, az a meglepő, hogy milyen sokan jelentek meg, milyen gyorsan. Ezek közül az egyébként azért nem feltétlenül minden evő örli közül, vagy hát szóval sok olyan dolog van, ami az ember megnéz és továbbáll. A, például pont az Elló miatt én ugye találkoztam a Mid a Tildeklubbal, ma, és soha többé nem fogok oda nézni, és tudom én, valaki felvette a Snapzu nevű cuccot, mint kihívót a, a témák közé, mármint hogy a, az Ellón vetett ez fel valaki, hogy ott azt is meg kell nézni, amit szintén megnéztem, én szintén soha többé nem fogom lekattintani, mert mert látom rajta, hogy nem érdekel. Az ELO-ra meg csak az ugyanilyen viselkedésű userek tömegei benézték, és még mindig ott tapogatnak egy kicsit. Ami nem azt jelenti, hogy az ELO jó, mert valóban nem olyan nagyon jó. Sőt, hát, sőt elég Na, rossz. Mondjuk de mondjuk jó, nincs is kész, de vannak ilyen nagyon alapvető problémák vele, tehát az, amit viszonylag sokan-sokan leírtak, hogy, hogy designerek tervezték, és ez most azért rossz, mert nem ux Szakértők tervezték, Jaj, és ne, ezért ne ne A hülyeségek ne. vannak rajta. Nem mond ne mondd ki a Juve-szót. Miért nem mondjam ki a UX szót? Ez egy létező fogalom, amit használunk, még ha esetleg ez fáj is, de hát akkor is basszus, ez egy szakma manapság. Nem? A, vannak nagyon érdekes tulajdonságai az elónak. Még vannak nagyon érdekes motivumai, ez a, ez a Friends Noise elválasztás például. Igen, az jó. Ami picitelen zavaróbb, hogy úgy kell gyalogságiásóval kiásnod azokat a tartalmakat, amiket még neked válaszoltak. Lehet, hogy elkényezteted a Facebook csak azért, mert tudom, hogy hová válaszoltak nekem, vagy hol van komment, de az, hogy itt basszus, nekem túlrezzem kell a szavogatásban profil oldalak alatt, és emlékeznem, hogy hová kommenteltem, és van ott-e vajon -e valami, az, az nagyon ki. Igen, ez a része, ez a, ez a beszélgetés része, ez nagyon rosszul van megcsinálva az Ellónak. Csak a lényeget csesztéggel. Hát, az, sz, szerintem az az ebben, meg, meg a, a, az összes többi hasonló ilyen, ilyen furcsa kezdeményezésben, hogy nem az van, hogy, hogy elcseszed, vagy jól megcsinálod, hanem, hanem egy, egy eddig, eddig ismeretlen variációt csinálsz, aminek, aminek más tulajdonságai vannak, mint amit megszoktál. És hogyha ugyanilyen ütemben tudunk beszélni, hogy heti, heti három ilyen indul például, akkor abból, abból ki tudjuk találni azt, hogy mik működnek, vagy mik segítik azokat, a, azokat a, a, a, az interakciókat, amik, amik számodra fontosak. Tehát én, én, én nagyon örülnék annak, hogyha, hogyha itt most tényleg lenne egy, egy robbanás és kisvetezgetés, hogy hogyan tudunk túllépni végre a Facebook nevű szörnyetegen. Na hát ezt Kezdtem én az elején kérdezgetni, hogy pont, igen, tehát, hogy mik azok a fajta vagy interakció típusok, amikre szerintünk szüksége van, az, az nem, nekünk, vagy az embereknek, az persze nem biztos, hogy ugyanaz. De hogy, a, de hogy itt ugye elhangzott a beszélgetés, és nem hangzott el a tartalom megosztás, pedig mint hogy az is egy fontos elem lenne. Nem annyira. A megosztásnak az a formája, hogy bedobok egy linket és lekattintom, az teljesen működik. Ez megint az az ősváb, amit te nem fogsz szeretni majd. Ugyanakkor a legegyszerűbb működő modell ennek a tartalomegosztás dolognak. Nem fog behúzni képet, nem fog behúzni leírás, nem lesz benne léggomb. De el lehet juttatni. Tehát azt mondod, hogy ha valami kényelmetlenebb, akkor jobb. Nem azt mondom, hogy attól még kényelmetlen, attól működhet. Hogyha a beszélgetés maga működne, nekem sokkal bézikebb problémái vannak az egészszel. Ilyen, ilyen social média étán gondolkodom most, hogy kevese, kevesebb túlságosan feldolgozott, túlságosan le, letisztított uh, szolgáltatás, és, és több, több nyers internet, több félig kidolgozott gondolat, több, több uh, ilyen nyers tartalom, vagy nyers szolgáltatás. Időnként belsisázunk a szervezőre, és csatolunk valamit egy textálhoz. hoz Na, tehát az elló az nem pont ilyen. Az nem ez a de, de, pont nyers, azért érdekes. dolog. Pont ezért érdekes. Meg e használunk céges csetre egy, egy Slack nevű programot, uh -huh. hogy szolgáltatást, ami, ami pont egy ilyen ö, ha, ha belinkelsz valamit, akkor kicsi előnézetet rak be, meg, meg nagyon, nagyon ilyen user experience-es, letisztított akármi, ami, ami miatt egyébként nagyon lassú lesz és kényelmetlen használni. És most kihar kiharcoltam, hogy, hogy, hogy legyen, hogy, hogy bekapcsoljuk a, a Jabbert, meg az IRC támogatást is. Úgyhogy én szépen visszaköltöztem az ádiumba, uh -huh. és ettől sokkal boldogabb vagyok. Tehát lehet, lehet, hogy az, az ennek a, a végén, hogy én öt év múlva tényleg egy, egy a terminál előtt fogok menni egy rá, de csöves, mert, mert akkor már nem fogok bízni a, ebben a TFT című dologban. Mindenesetre egy, egy csomó fősleges dolog van, nem tudom. Kísértezzünk még. Nézzek neked a Vaterán VT 100 de nem nézek, mert a Vatera külön, karbantartás miatt áll. Áll a vatera? Áll. Breaking news holnap reggelnek már semmi értelme nem lesz. De az például szerintem nem, nem út. Valamennyire ennek az egésznek be kell szivárogni például a mobilomra. Nem annyira, mint mondjuk a Facebook, ami nélkül nagyon el vagyok, de, de valami jöjjön át, hogy tudja megnézni. És ez a, a Terminal emulátorra felnézek a közösségi hálóra, az például nem ilyen. Hát meg olyan szempontból erről itt azért nem érdemes beszélni, mert, mert hát a, a többség és a trend az nem ezt az irányt fogja követni egész biztosan. Tehát ez olyan, mintha azon elmélkednénk, hogy vajon, vajon általánossá válik-e a Sárkonyhóban élés 2050-re. Nyilván nem fog általánossá válni. Tehát tekintve hogy 2100-ra mondanak 11 millió milliárd embert a földre, meg az apró. Az általánosnak egy közepesen szűk definíciójával igen. Na mindegy. Ez hmm. egy másik téma, és egy környezetvédelmi podcastban hozzá el lehetne elmélkedni rajta. Igen, igen. A víz kéne. Én még mindig nem tudom egyébként, hogy, hogy mit vártok a, a, a közösségi szolgáltatásoktól. Azt ért tenni vélem, hogy a kelt beszélgetni szeretne, de erre lehet, hogy egy cset is elegendő volna, nem? Vagy, a, vagy a, az nem. a valós idejűségétől nem jó? Nem, azért nem elég egyébként, mert hú, nagy összeesküvés és múlt visszasírásoktól fog történni egy mondatom belül. Mert nem jók most, nincsenek chat kliensek, még chat szolgáltások. Tíz évvel ezelőtt tudtunk uh, fájlt küldeni, tudtunk. Csoportos csetet csinálni, ö, és mindenki ugyanabban a három szolgáltásban volt, MS-en nem és három, hanem csak kettő. Most meg a mindenféle emberek szétványak százon mindenféle szolgáltásokba, nem lehet összeadni egy csoportos beszélgetést. Ö, a felküldésből abban vele abba sem menjünk. Tehát ezek az alapfunkciók estek ki. Egyes beszélgetéseket össze lehet rakni. A Facebook azért piszak jó például, mert ö, mivel tényleg mindenki fent van, ezért ha megosztasz egy linket, hogy srácok, az érdekes, és akkor a média megosztás persze. Akkor a különböző körülbelül származó ismerősök tudnak beszállni abba a, a beszélgetésbe. Így van. És, és, és csetben ez nem működik. Nem, nem is federál, nem tudom összekötni az emberek. akkor meg. Oké, okay, tehát akkor mégiscsak a, a, azért ez a, ez a, a megosztás fogalom az, az egy valami, nem? Tehát hogy az, egy, az egy olyan dolog, amiről, amiről gondolkodnia kell annak, aki Facebook Tron követelőt akar kitalálni vagy fejleszteni. Nem árt, ha működik. De ha, ha nem megosztás, mondom, ha azt, hogy srácok, azt láttam ma reggel a villamoson, hogy az alá is, hogy be, jönni, be tudnak jönni kommentelni. Inkább az a, az a legyenek ott az emberek, legyen elérhető. Azonos idejűség az nem feltétlen. Sőt, az pont, hogy nagyon jó, hogy, hogy nincs azonos időség. Hát, hogy úgyis hozzá lehet szólni egy beszélgetéshez, hogy nem ülök ott az IRC kliens előtt. 17 óra 41 perckor, ezzel ezért ezzel ezzel szereződik a lehetősége annak, hogy beszélgetésekben vegyek részt. Hát jobban azért nem sikerült kiírtani az e-mailt a mai napig, bár mindenki mindenikben eltemeti egy nagy cikkben, mert barom egyszerű bármit rárakni. Mm -hmm. Illetve az egy federelt protokoll. Ja, ráadás, federált protokoll, igen. Ami annyira, annyira ritka és annyira szaboló, hogy ezért ritkaság. Hát igen. Amúgy az ellóban, ami még izgalmas lesz, hogy a, a barátok és a zaj az például elége kategorizálásnak. Tehát ha például van egy nagy forgalmó, egy nagy-nagy output ismerősöd, aki folyamatosan tolja be az utcokat, akkor a zaj az nagyon hamar óriás csatornába válik, ami nem találsz, meg semmi más, oda osztottál be. De azt úgyis csak, mint zajként nézett át a, a legtetejét. A, a, erről azt hiszem, hogy a Facebookon ugye ugyanez, ugyanígy rendelkezésre állt, ott is tudsz csinálni akár zajcsatornát is egy... Csak egy a kettőt eletérő számú, nem ezt csak mondom, ez a kettő van. Ezt mondom, igen, és hogy azt gondolom, hogy az elló az, hogy ezt a kettőt adja csak, ezzel azt mondja, hogy ezt talán használni is fogod, mert hogy a Facebookon lényegében senki nem használja a, a különféle, nem, nem köröknek hívja, minek hívja? Gruppoknak talán, hogy nem? Na mindegy, de tudjátok, mire gondolok, tehát el, el lehet csinálni. Nem is van a funkció, de... Igen. de meg kell nézni, mi az a csoportokat, Szóval, hogy ott is lehet, de azt nem használja senki, mert nem állsz neki az ismerőseidet különböző szempontok szerint szortírozni és ide-oda sorolni, és aztán egyébként ön menet közben, mármint amikor ez már egyszer elkészült, akkor ide-oda tologatni az embereket. És ez a túl, az egy túl szofisztikált megoldás. A friends és noise az talán egy egyszerű, de én még ezt is úgy érzem, hogy az, hogy váltani kell a kettő között, az, az, az fura. El kell döntsed, hogy most a haverokra vagyok kíváncsi, vagy arra, hogy a tágabb környezetem mit beszél. Meg kell, tehát jó, egy kattintásnyira van a kettő egymástól végül is. Csak az pont egy kattintásra többet kényelmes? Hát egyfelől. Másfelől meg milyen sokszor szoktam a Facebookot használva arról álmodozni, hogy Istenem, de jó lenne, ha most csak a, tényleg azokat az embereket látnám, akik tényleg érdekelnek, vagy akik fontosak nekem. Máskor meg a hm, kukkancsunk rá, van-e valami érdekes történt-e valami a világban, ami jó pofa vagy? Feltöltötte valaki egy fürdő ruhás fényképet magáról. Azt az érzést ismered, amikor nézed a Facebook feedet és azt mondja, hogy történjen már valami, és öt órás linkek vannak kint, és közben emberek töltenek fel valahová valamit, de az isten nem lehet kiverni az oldalból? Igen. Ez igen, a igen. délután három, már nincsen kedvem dolgozni, de még bent ülni típusú életérzés. Igen. Igen. Igen, és akkor valahogy ott cserben hagy téged ez a rendszer, és a munkához való tartalomlink, tartalommegosztás jön szembe. Erőt leszem, tudom, mit sírtam vissza a héten most így magamnak, a Last FM-et. a Last FM-nek egyetleni funkcióját, hogy, hogy lássam azt, hogy mások valós időben mit hallgatnak. A Spotify-on van valami ilyen, de egészen megjósolhatatlan, hogy mikor frissít. Vagy nem tudom, hogy működik oldalt az activity cuccos van, amikor, amikor, amikor szinte valós időben. Látom, hogy én hallgatok valamit, valakinek megjötteket annak a hallgatásához, és itt nála is megjelenik, és akkor, akkor elkezünk ping az zenékkel. Máskor meg az égigyett a világon semmi nem történik benne. És az olyan jókos ajánló rendszer volt ott, hogy azokat az emberek, ott vannak, azokat nem véletlenül jelöltem be, akkor akár láthatnám is. Hát jó, hát a Spotify-ban valami ilyesmi van. Működésének a megbízhatósága az talán kérdéses. Én ugyanezt várnám a Facebooktól is egyébként, de az a fura, tudjátok, mint vagyok megakadva már a beszélgetésünk eleje óta, hogy folyton rám tör ez az érzés, hogy a, hogy a tartalommegosztást azt így, de hiszen az annyi van a Facebookon, mint a nyűvés, hogy az biztos fontos, és arról beszélni kell, és aztán mindig eszembe jut, hogy azért van ennyi tartalommegosztás, mert a Facebooknak ez a stratégiája, tehát hogy azért, mert ő egy ilyen platform, nem is csak, hogy akar lenni, hanem lett is és pont, hogy a, a, az ilyen civil kontent, amire eredetileg létrejött, hogy majd ott az emberek írnak be dolgokat, amire mások reagálnak, ez a forgalomnak a jóval kisebb része ma már. Ez, ez a, ez a legfurcsább egyébként, hogy mint így a médiában dolgozó emberek, nincsen me, vagy, vagy ne, ne, nem jött elő az, hogy valójában a, a Facebook az, az, az megölte a címlapot, és most az összes többi tartalmat is be akarja zárni. Tehát én egy, én. egy akkora, akkora Karantént csinál, az összes olyan dolognak, ami, ami kicsit is újságírásnak lehet nevezni. Most ma kikerületetlen, holnap, holnap valószínűleg folytó lesz már. Nem, mert ma is nagyon folytó abszolút az. Mert hogy egyföl megölt a címlapot, aztán utána megölte a, a csatornát is. Tehát most már nem azzal, hogy a Facebookon juthatsz csak el az olvasóidhoz, hanem hogy a már csak a Facebookon juthatnál el, de nem engedi. Még akkor sem fizetsz. Aha. Tehát, hogy ráadásul nem csak a címlapomat vettél el, de elvette a, a figyelmet is, amit korábban kiérdemeltem, és valahogy kiérdemeltem. Az olvasóidat is. Hát az olvasóimat is igen, én Igen, tulajdonképpen nem nincs most már. Igen. Az amúgy érdekes, most hány százalék az, aki a, a lájkolóid közül látja, és amiket kiráksz a oldaladra? Nem tudom, az aktuális számot. Hát húsz alatt. Én úgy tudom. Hát egy, egy vala, valamennyi százalékának megengedi, hogy hogy olvassa a tartalmodat. Igen. Picit ilyen sosokos már itt is, ukrán bűnöző azért most már ez... Hát igen, de jó, mondjuk ez egy üzleti stratégia, és azon túl, hogy természetesen szítható, és megérdemel minden pafozást, de én, hogy is mondjam, csak kapitalista szemmel érteni vélem, csak nem is ez érdekel, hanem az, hogy... hogy ez egy kicsit olyan funkció, amiről így, amit így megszoktunk, hogy de hát cikkeket ma már a Facebookon olvas az ember, de hogy ennek nem kéne feltétlenül így lennie, és hogyha ez nem lenne, akkor mi lenne a Facebookon? Megosztanánk a kiránduláson csinált fotóinkat, meg a gyerek aranyköpéseit, meg a, a jó linkeket, amit találtunk a neten. E, és akkor lehet, hogy az egy érdekes dolog lenne, nem tudom. A jó linkek megosztásra neten az egy hiányzó funkció. De ezt pont múlt héten írtam már neked adás előtt, hogy nem tudom, hogy Igen, igen, ez igen és így azon gondolkodom, hogy de erre tulajdonképpen a Facebook jó lehetne, hogyha, hogyha valamiféle arról igen, tehát hogyha, hogyha lehetne ilyen, nem is tudom, a saját profil oldaladra különféle templéteket, ilyen templétszerű szűrőket ráhúzni, és akkor ha kattintanék egyet, akkor látnám, keltnek a link megosztó posztjait egyben, mondjuk valami ilyesmi. Ha Felégetni, sóval behinteni és csinálni egy tájéletert, valószínűleg ez, ez az egyetlen működő... <síns> Valószínűleg, igen, igen, mind, a vagy most már, már meg is győztél, azt hiszem tényleg ez az egyetlen lehetősége a Földújónak, hogy, hogy tájnilát tört csinálni. Nem igen, érzem azt, ]az, az, vagy... hogy megoldottuk a problémát, de még a snapzóra rá akartam kérdezni, az egyébként mi a bánat, nem voltam hajlandó regisztrálni, egy héten, kettőnél több új közösségi oldalra nem, valahol hát meg kell állni. Ezt mondtam tulajdonképpen én is, hogy megnéztem kb. úgy a címlapjáról levettem, hogy ez mi a bánat, és, és úgy döntöttem, hogy erre én nem vagyok hajlandó regisztrálni, úgyhogy nem fog jobban kiderülni, de azért leginkább ez valamilyen ilyen tartalom megosztó platform szerűségnek tűnik. Igen, és, egy design de is delisheznek tűnik első de biztos nem az. Vagy itt Pinterest linkeknek. Én úgy jutottam ide el, hogy a hírbehozó tett fel egy linket, amit, ami egy quasi egy ilyen promo oldalra vitt, a snabzu csinálta, és egymás mellé tett két funkciólistát, az egyik a snabzője, a másik az LOE, feketével írva azt, ami az adott oldalon működik, szürkével, ami nem. És akkor így láthattad, hogy mennyivel több dolgot tud a snabzu. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon hát ilyen nagyon ilyen átlátszó mm, olvasószerzési vagy user szerzési izé, taktikának tűnt ez a dolog. A SnapZoom meg akarja lovagolni azt, hogy az Erló valamiért így beütött. Ehhez képest, aztán amikor ránéztem, akkor egy ilyen tucat, tucatból tizenkettedik, ilyen, igen, hát ez egy ilyen cikk megosztó valaminek tűnik. Egy egészen csodálatos linket találtam, viszont most közben a SnapZoom, uh... Értelmetlenleg, és furcsa Brit Britfeld talál, találmányoknak a képei október jelent meg És ebből az derül ki, hogy a Britek mindenben megpróbáltak kétértőt építeni, még Land Roverből is. Már megértelmenni és Nem mondom, hogy vissza de a kétértő felfújt szaknyás Land Rover az azért a nap napképe. Jó, annyit még megérdemel a SnapZoom, mert ezt már múlt, és észrevettem, de most, hogy így kattintgattam, miközben beszéltünk róla, vannak neki ilyen tribejai, törzsai, és akkor van egy ilyen tribe index dolog, és ez egyfajta ilyen, egy ilyen tematikus filtert rak rá a, a megosztási feedre. Ez azért, azt nem mondom, hogy ez egy jó megoldás, de hogy erre sokan vágynának velem együtt, hogy, hogy lehessen egy ilyen, egy ilyen mindent belefeed úgy nézni, hogy most csak a, nem tudom, most csak a parenting jellegű megosztások jelenjenek meg. Tehát az a teljes ismertség körömből milyen parenting jellegű cuccok jöttek ki, vagy milyen Apple Watch jellegű cuccok jöttek ki. És azt a snabzó ezt próbálja megcsinálni. Jó, hát akkor ha valaki megnézi, akkor majd beszámol nekünk. Tényleg nem oldottunk meg semmit, de legalább szíttuk egy kicsit egymás ízlését. Az is valami. Nagyon fontos, unalmas egyetérteni. együtt érteni. Uh, Gáspár, azért egy Tilde Club meghívót tudsz igényelni akkor? A, a serifnek van egyébként, tehát van, van magyar képviselet a, a Tilde Clubon. Akkor lehető, lehet, hogy rászólok. Nagyon régen talkoltam már osztott ablakban. De, a, de, de az van, semmit, ne, van, van egy várólista Google forma, hova feliratod magad. Na nem. <gül> <gül> Amíg nem fejlesztik le magunknak, hogy te verte várólistát, legalább az de, a Magyar De nem fognak lefejleszni, ebben, ebben tényleg, tényleg az a pont, hogy, hogy, hogy szándékosan nincsen benne semmi, hanem, hanem helyette Eternal szeptember van, ahol, ahol beeses házval vallon kommunikálnak egymással emberek. Nézd, Igen, és a BSS házban az nem egy ilyen drog alatti hatást jelent, ugye? Hanem van titkosított kapcsolatot. Bod, azért nem egy... tudom ezek mit szednek, de, de azt t az van benne, az biztos. <sínt> Egymás között vagyok. Waltbe ugye azt te is láttad, hogyha egy ilyen retroszolgáltásban Google forms kell feliratkozni, és nem a rootkukat pont klubra kell írni egy levelet már formázások nélkül, akkor az a világ legnagyobb csalása. Ami a dobb az teljesen rendben volt. Ne, tehát ez, ez a Tilde Klub, ez egy, ez egy összekacsintós kanzen és ebben pont ez a szórakoztató. Na majd veszem a kékvestet ingemet. És itt egy... valami szóhéli nyelvű telefonon megérkezel a kanzenbe Na az viszont a hét story a végre, az, az, ez az a első igazán szerethető dolog. Mert úgy néz ki, hogy tényleg vannak olyan népek És itt a népeknek a szószoros értelmű övet jelent, és ebből a módon már nem jövök ki. Mindegy, képzeljétek el, az hogy volt vége. Akik használnak Firefox-os telefont, mert annyira bitangolcsó, és az ő nyelvükre le kellett fordítani az operációs rendszert, és ez akkor kínos, amikor olyan koncepciókra, mint a cookie, vagy a fájl, vagy az egér, vagy az összes többire, vagy a, a rendszer összeomlása, nincsen szó. Életükben nem kellett használni ezt a szót eddig, most megkapják az eszközt, valahogyan el kéne magyarázni, mi az, ami történik előttük. És az Economistnek van uh, erre egy piszak jó cikke. Uh, például az, hogy a Fula nyelvű Firefox uh, fordítás, amit úgy 20 millióan beszélnek uh, Szenegálban, az, uh, az úgy oldottam, hogy az összeomlás, a crash, az a hooky szó, ami az, amikor a teljén összeesik, de nem hal meg. Igen, és egy a, a timeout pedig az, amikor elúszott a halad. Igen, az eszpektre is jó, meg a, amikor rosszul van megszőve a háló. Ez is jó Pofa. nekem. Nekem az volt a nagyon érdekes ebben a cikkben, hogy mondott néhány számot, mi szerint 4000 nyelv van a Földön, amit beszélnek emberek, és ehhez képest mondjuk az IOS is. 7000, 7000. 7000. 7000. 7000, és ebből 35 támogat az IOS, és a firefox ugye egy egy ilyen voluntári alapú nyílt dolog, tehát ott bárki fordíthat, bármit az 90-et támogat jelenleg, 90 nyelvet. A Google az szem 35-öt, és ebben ő így a, a business orientáltak között egész jól is el. És hogy vannak ilyen nyelvek, amiket, tehát értitek, van egy nyelv, amiről még soha nem hallottam most a kelt szájából először, és kétszer, a, mondjuk, hát de, kétszer annyian beszélik, mint a Magyar, vagy másfélszer annyian beszélik, mint a magyart, tehát tulajdonképpen logikus lenne, hogy arra a nyelvre is legyen fordítva minden, de persze ez a 20 millió ember, aki ezt a nyelvet beszéli, abból körülbelül 15-nek van száz dollárja arra, hogy telefont vegyen, és akkor még még nem fog tudni előfizetést is vásárolni hozzá, meg pont leszárja azt, hogy mit tud egy okos telefon. Azért mondok hozzá egy másik számot, amit egy valami cikkhez kerestem dolgokat, és ott találtam a Wycliffe Bible Translators nevű magam sem tudom melyik felekezethez tartozó csapatot, de szinte mindegy is és nekik vannak ilyen stattyék, hogy hány van lefordítva a biblia és hát ez az a pont, amíg a felfogsznak is van mit szégyelni mert hogy szerintük 1300 nyelven van legalább egy új testamenton, ami fontosabb a kettő közül, vagy ami a, a napra kész utasításokat tartalmazza. E, és 500 nyelvre van teljes biblia. Uh -huh. Az bődületesen sok. Igen, az azt jelenti, hogy egész kicsi nyelvekre is megvan, meg kitalált nyelvekre is, tehát a, a mesterségesen is, a... nyelvekre is. A kitalált nyelvekkel senkinek se tesz el jót, az csak egy ilyen mentális masturbáció gyakorlatilag. Hát de... Inkább hobbi projekt, de az ugyanaz, mint a mentális masturbáció. A hobbik azok fontosak, azért lássuk ezt be. Igen, igen. A masturbáció is. Tulajdonképpen jó. Na minden Jaj. esetre ez egy nagyon-nagyon szimpatikus kezdeményezés, nem is kezdeményezés, hanem helyzet, hogy lesz egy olyan okos telefonplatform, amit én egészen. Exotikus nyelveken van lehet majd érni. Van, mi több, így van. És 33 dollárért lehet majd kapni ezeket a telefonokat ezekben a régiókban, vagy néhány ilyen régiójában a világnak. Néztem még gyorsan egy másik listát hozzá, szintén számok következnek. A, ez a Wikipédiának a anyanyelvi beszélők szerinti nyelvlistája. Csak százig van meg sajnos. Abban, abban is benne vagyunk. És a századik az a Baloki, vagy Balocsi, vagy Jordan, Baloki, valami ilyesmi nyelv 7,6 millió beszélővel. Uh -huh. És innen még megy lefelé a lista jó. A uh -huh. 7 ezerig. És, és ez már az, ahol ilyen csak különbség kettő között. Belarusban feledtek, Sosa, Moszi, és ezek mind 7,6 milliós nyelvek. Tehát valószínűleg 5-6 milliósból tényleg megvan az ott. És a a magyarul mennyit ír? Hány, hány beszélőt? A következik. Hungarian 13-at. 13 millió. Mm -hmm. Na jó van. És aztán az etnológnak a számait használja, de ez szinte mindegy is. Egyébként azon gondolkodtam, amikor erről a Mozilla os telefonról olvastam, hogy kéne venni egy ilyet itthonra pusztán, azért, hogyha elromlik valami, akkor ne egy ilyen, egy ilyen dzunka, törött kijelző Samsung legyen a vészhelyzeti telefon, hanem egy ilyen. Lehet venni, az Ebay-en azt keresett, hogy ZTE Open, C, uh -huh. ami így shippinggel meg mindennel együtt, az én uh, 18 ezer forint körülbelül. Hmm. Hmm. Akkor, akkor még várunk, a amíg egy kicsit megy. Mert amikor nálam utoljára a Firefox telefon volt, akkor még nem volt jó. Sőt, hát ott akkor még készülék is annyira dzsunga volt, hogy, hogy nekem fájt. De az azóta másfél év legalább. Hát ez az ez ETL blade el, van, egy minőségben, ha jól tudom, és van, van a referencia telefon, ami egy kicsivel drágább, az azt hiszem, hogy vagy 70 dollár is, de csak 60. És most élőben nyilván nem akar betölteni az oldal gyorsan, hogy nem tudom megmondani. Bocsánat, 170 dollár a, a referencia telefon. Első világnak számtal, ami egy kicsivel már erősebb. Oké, okay, ennyi elég ebből a telefonból, Különbözős hát, telefonokról tényleg nem is nagyon beszélünk. A következő viszont az nekem a teljes... Eh, szóval a következő hírt most eh, nem fogom elszpoilerezni, csak hogy azt javaslom, hogy a kedves hallgatók miközben hallgatják, hogy miről van szó. Képzeljék ugyanezt magyar, magyarban el. És akkor következzék most a, a táj diplomáciáról szóló hírünk. Cyberpunk jön. <laughs> Ricsi-ricsi de, de, de, de mi száberpán hogy... van a, tehát Mi, mi -a van annál, mint hogy a lemondatott tájkormány kormány ellenzékből is vé, ö, véghez vitte azt a programját, amiben a táj nemzeti ételek minőségét egy robot felügyeli és méri. Mármint a külföldön, a külföldi tájétermekben elkészített tájételeknek ételeknek a minőségét. az A finomságát egész pontosan. Tehát az autentikusságát. Igen, a sztendertől való eltérésének a mértékét. Igen, egy robotot építettek, ami meg tudja állapítani, hogy eléggé autentikus elpáttáj egy magyar tájteremben És külön lesz a táj és a táj jellegű. Ez, ez egy autentikus William Kivzon történet. De nagyon fura, és hogy erre, de igazándiból az is nagyon fura, hogy ebből egy kormányprogram lett, aminek csak az egyik, és egyébként nem a legdrágább eleme az, hogy építettek egy ilyen robotot, de, de hogy egy csomó pénzt költenek el arra, hogy, hogy mit tudom én, csináltak egy matricát, amit, amit a tájétermek kiragaszthatnak az ablakukra, hogyha valamilyen bizottság megfelelőnek ítéli őket és originálisnak tekintik az ő konyhájukat. És ez a sok pénz, ez kb. 1 millió dollárt szánt a kormányára erre, erre a dologra, hogy a, hogy a tájételek nemzetközi hírét, így védje, vagy, vagy hogy felvizsgáltassa. Hogy kövesse. És akkor ehhez képest tényleg, tehát most akkor egy pillatra képzeljük el a, a pörkölt nyalogató robotot, amit a műegyetemen fejlesztenek. Zárója beszúrná ember, azért az, az 1 millió dollár az nem olyan nagy pénz. Most a, a héten Porsche 911-es targatatősben tudok számolni, ez öt darab sportautó. <gül> mondjuk egy tájrobot, az, az kétség meg is érte ezt a pénzt, ráadásul nem is egy egész egy autónyi árjot csináltak meg. Ettől teljesen függetlenül halálőrült az egész. Igen, ez ez Tehát Az, az, az izgalmat kivenni a dologból. A csodát? Az izgalmat. Az izgalmat. Azt, ahogy a helyi konyhához valahogy mindig hozzá ezek, mint ahogy a Magyarországon a kínainek magyar íze van. Igen, és milyen gyakran mondogatom is, hogy úgy szeretnék egyszerűen kínaiban enni, ahol kínai módon főznek, kíváncsi lennék, hogy mekkora kultúr sok Biztosan egészen más. Kedves hallgatók, hogy tudtok ilyet mondani, akkor ez az a pont, ahol kommentelhetek kell. trieste kell menni egy jó kínaiig. Szenyük szépen, Márton. Na de, van itt valami rádió, amit én nem értek, de ti biztos értitek. Ja, igen, ezt a legjobb világzene. Világzene. Király. a beta.radio.com ami egy olyan nagyon egyszerű zenehallgatós dolog, hogy szeretnék hallgatni a 90-es évekből gánai lassú számokat, és akkor... Ha, ha van ilyen, most csak kíváncsi lennék arra a pillanatra, amikor ez így felmerül időben az oldal. Tehát képzeljük el addig, amíg betölt az oldal, kedves térképen, és akkor mindenféle... Jó, inkább így igen, ezt tűnik értelmesemnek, hogy választhatsz időszakot, és választhatsz egy országot, és nekem olyan, mintha amikor a Now füle ami ott a kutál, és a rádióból éppen tolna valami zenét. És tényleg nagyon érdekes, hogy míg mondjuk a, a közel-keleten kattintgatva ilyen, ilyen népzenes erőséget, vagy ilyen tradicionális zenéket hallasz, addig, addig Nyugat-Európában meg mindenhol ilyen jóféle elektronikus dolgok szólnak. De lehet, ti, ti se minden. csak angol száz popot hallgashatok, hanem hallgashatok vicceszeméket is. Szerintem ennek, ennek az oldalnak csak ennyi az de, de erre, erre már jókat is dobott nekem. Arra emlékeztek, amikor a Google-nek az orosz Leányváról óta megcsinálta a Filmezzük végig a transzibérii vasútat című projektet. Igen. És ott lehetett váltani több zenetrek alatt. Az egyik a, a vasútkattogása volt, az volt a legbetegebb talán. A másik az oroszul olvasta fel valaki háború és békét. Mm -hmm. Az álmosító. És volt az, amikor a, az aktuális éppen menő nem tudom melyik moszkvai rádiót nyomta folyamatosan, akkori orosz könnyű zenével, tehát ha moskat indeszek, akkor mostanival. Nagyon szórakoztató volt hallgatni mindegyiket. És, és pont ezt szerettem pár héttel korábban a, a reggeli rádiós műsoros, ilyen abban is, ami mindig onnan játszott a reggeli műsort, ahol, ahol éppen reggel volt aznap, vagy abban a pillanatban. <fér> <fér> <fér> e hogy <fér> Egy csomó mindent meg lehet tudni, meg lehet idegen nyelveket hallgatni, meg, meg nem csak a McLemore and Ryan Lewis-t mondjuk. És Ez akkor viszlátunk ilyen... persze oda, hogy a Spotify miért sírok össze a Discovery funkciója. Ilyen cukermalféle globális hangokra van szükség időnként. Ezzel nem tudunk vitatkozni, úgy hallom magunkat. Vagy megint lesz leszakadtak, nem ezt nem hal. De, teljesen hallunk. Csak uh, ellenekedtünk a köldökünk mellébe apró zafírt nézve. <síns> Képzeljük ezt magunk elé. Rádukhatást lévén. Viszont ellenben, de mert háborúban feleim be kell szállni, ha még egyszer azt üzenik, stb. Uh, ma történt nagyon dolog, az Intel azt mondta, hogy annyi levelet kapott meg különböző unnevezett gamerektől, hogy ő nem hirdetne tovább a... a jaj, de gyorsan akartamon Sutra nevű ö, játékkipari old lapon, mert ez a, ez a Gamers Gate dolognak az egyik oldal hajtása, hogy, hogy ezeket a szemét, gamer újságokat, ezeket úgy lehet megbüntetni, hogy írunk a hirdetőknek, vagy nekik és akkor majd éha annak mindenki, és, és nekünk lesz igazunk. Ö, már ez is érdekes, meg eleve az, hogy az Inter felvállalta ezt a pozíciót, és, és nagyon könnyű kárhoztatni szerintem ezért. Másrészt, még jött egy állam, egy, egy visszacsapás, amit egy Linux kernel fejlesztő írt a kis blogjával, hogy jó van, ha ezt erre szintre visszük le ezt a konfliktust, akkor ő pedig nem patch a továbbiban interes cuccokat, és ennek nem működik a jövőben a, a laptopján a háttérvilágítást Linux az magára vessen. Azért ez egy pisz, kisebb súlyú fenyegetés, mint amit az Intel játszott a Gamatotrával, sőt, még annál is kisebb. De hogy, hogy ez a a, a, a gamergate kiszivárog mindenfelé a világban, az nagyon ijesztő. Én azt hogy két hét alatt vége lesz. De várjál még mindig arról van szó, hogy bizonyos ilyen magukat gémernek való emberek fel vannak háborodva, hogy, hogy valaki azt mondta a játékokról, hogy, hogy ez bizony egyértelműen szexista elemeket tartalmaz? Nem arról van e szó, hogy megvesztegették őket, és ezért jobbakat írtak a játékokról? Mind a kettőtől igaza van, Ö, illetve egyikőt, sem. Az egész azzal kezdődött, hogy egy csalódott barát, egy állítólagos csalódott állítólagos barát kiteregette azt, hogy a játékfejlesztő ex-barátnője az állítólag kivel lépett félre, míg ők együtt voltak és ez nagyon hosszú, nagyon szomorú szövegbe leírta az, hogy ő, ő mennyire fel van szarvaza. ráadásul az asszonka az újságíróval is összejött és azért írtak volt az ő játékáról. Uh -huh. Eddig voltak a vádak. Ennek minden egyes pontját tagadtam el a az összes résztvevője, viszont az internet szokásainak megfelelően szerződett egy közepesen komolyan nagy lincselőtömeg, akik a mai napig tombolnak az interneten, utána szerveződött védelem ennek a Zoé, nem emlékszem a nevére a nőnek. Aki a depression de... questet igen, igen ők elkezdtek összeveszni azokkal, akik támadták, és utána ez így szétszaladt az internet, és mindenki, mindenki anyázik éppen. Már hetek óta nem lehet tisztán látni, hogy megvolt-e valaki csalva, volt-e a sztoriban ö, ö, zé, megvesztegetett újságíró, úgy általában mi történik, korrupta a gamer sajtó vagy nem, viszont egészen meglepő helyeken bukom fel ez a, ez a nagyobb mérgező vita. És akkor ezek, ez a mai inteles lépés ez pont amellett tennél a voksát, hogy a az internetes sajtóról nem is tudjuk, de a gamasztatlanabb oldal az Eléggé korrupt ahhoz, hogy már ezt az Intel is elhiggy az ő olvasóinak, vagy az ő felhasználójának. Egészen biztos, hogy nem igazán a Gámas az egyik legprofibb újság ezen a területen. Hát, jó, Viszont egy, az... egy, egy nagy hangú, saját igazáért kiálló nő vezeti, ami nem tetszik, hogy nincsen tömegnek. De az a az a nem egyszerűen töm. vezeti a Gámasztrát. Persze. Ő nem csak újságírót? Én úgy emlékszem, hogy ott a vezető. Ha, azt? nem tudom. Ebben ]ni. a cikkben igen, úgy hivatkoznak rá, mint a van. neki. Hát figyelj, nem két hét alatt lett vége, de majd vége lesz akkor 8 hét alatt, vagy 6 hét alatt ugyanúgy talán nem fog történni semmi. Az remélem, hogy nem tanulsága ennek a dolognak, hogy, hogy ha egy cégnek elég sok troll ír levelet, akkor az a cég meggondolja magát valamilyen ügyben. Mert hogyha teröristákkal, vagy emberrablókkal nem tárgyalunk, akkor nehogy már száz hiszt és trollal tárgyaljunk. Egyedül az Intel az, az ezt csinálta. Nagyon kíváncsak hát, mit fognak lépni, mert, mert most hülye helyzetben vannak. És magukat focizták bele azért ebbe. Igen. Sok. Igen, itt ebben leginkább az Intel hibázott azt, hiszen azt... Igazán az csak hülye volt most. Hülyének tartani ezért. Lehet, hogy egy valami teljesen személyes, vagy kvázi személyes sérelmet torolt meg az Intel erre hivatkozva. Tehát, hogy ez csak egy jó ürügy volt arra, hogy kicsenszen a Gámos utrával, akikkel amúgy is már nagyon össze volt adva a bajusz. Hát az Intelnek vannak személyes érelmei, illetve, hogy a cégeket ugye embereknek tekintjük a jog szerint, akkor tovább csendesen várunk arra, hogy Texasban felkössenek egymást a szokás, és akkor Na, megvan nem, a, a PR-os. Inkább akkor képzeld úgy magad elő, hogy a PR-os e, nem volt hajlandó lefeküdni a újságíró újságíronőjével, vagy viszont tehát így, nagyon sokszor múlnak ilyen dolgokon is ezek a, ezek a háborúk, vagy ki tudnak ilyenek is robbantani ilyen hatalmassább jelenségeket. És azt viszont én hosszú korporát múltal a hátam mögött bátran állíthatom, hogy nagyon sokszor van az, hogy, a, hogy a, a, a tömegek, tehát a nézők, azok mindenféle nagyon bonyolult dolgokat látnak olyan lépések mögé, Amik szintop, szimple emberi gyengeségből, vagy ö, ilyen körülmények szerencsétlen összejátszásából alakulnak ki mindenféle bonyolult és jól átgondolt szándék nélkül. Akkor üzemeltessük nyugodtan a azért borot várt, hogy, hogyha a hülyeség magyarázza, akkor nem menjünk tovább? Ezt most nem értem. Van a közismeretből csösség, hogy amennyiben valamit emberi kóstolbasságban lehet magyarázni, akkor az ennél bonyolultabb magyarázatokkal már nem kell foglalkozni. A bonyolultabb magyarázatok mindig előbbre viszik a világot, azt gondolom. Nagyon szép gondolat, kísérletek vannak benne adott esetben. De hát ettől még persze ez a, a bomó, ez igaz. Ezzel most Jó. jól megmondtam pro és kontra mindent, ugye? Mindent. Menjünk, tovább egy nagyon egyszerű történt. hoztam viszont én. Uh, szintén Guardian. Nagyon jó hete van a Guardiannek, egyébként is egy tök jó lap. Én aggálatosan nagyon szeretem. Emlékeztek-e arra a videóra, amikor egy kislány elmagyarázta egy nagyon vacak ilyen Youtube videóban, hogy hogyan kell gumiból, befőztes gumiból karkötőt csinálni, és ez volt egy ilyen létrealapú céleszköze. Ja. És meg is beszéltük, hogy milyen csodás világban élünk. Uh, én a videóra halványan emlékszem, a, a azt azonban magam is észrevettem, hogy ezek a kis színes gumikarikák, ezek begyűrűstek a magyar e, lánygyermekek rögvalóságába is. De már hogy itt van közöttünk. De nagyon súlyosan, tehát minden, minden játékosztályon az Osámban, a tesco és a játékboltokban e, nagy zacskókkal lehet vásárolni egy negyed éve körülbelül a... A, ezt, a, ezt a kötőgötő, egy fonó, gumi, gumi fonó játékot, és az iskolában mindenki ezt cserebeléli az elsősök között. És én is tudom már, hogy hogy kell ilyet csinálni, tehát odáig jutottunk. Vagy a Guardian Podd azt írta, hogy Ferenc pápa Csuklón is láttak már ilyet, ami hát tényleg a teteje a világon ilyen Még A király, királyi család is hordott ilyet már ilyen. Melyik királyi család? Hát a, azt hiszem, hogy az angol királyi család. Oh, így, királyi család. így hivatkozza a Guardian illetve én még amikor rákerestem akkor ugye volt egy olyan hír a héten hogy egy ilyen, ilyen befőttes gumikból font ruhát azt milyen drágán adtak el az IBM. en teljesen meglepődve azon hogy milliárdosok lettek illetve azt is láttam hogy a, a, a Jimmy Kimmelnek is lett egy ilyenből font zakója és abban lépett fel vagy vezette az egyik sót na de hogy a Kelt azt akarta elmondani hogy ez a Guardian cikk arról szól hogy maga a feltaláló vagy hát az innovátor mi a története? Hogy kezdte el ezt az egész gumi izét? Igen, és az kell, hogy az embernek van egy jó ötlete, mégpedig az, hogy hogyan kell gumiból karkötőt fonni, akkor rá kell a családi vagyont, mint a 10.000 darab dollárt, hogy Kínából keretet és 907 kg gumedlit vegyél, majd pedig körbeautózni a környékbeli játékból, és hátradőlni és várni a hatást. Ez a feltállónak a sztoria. Illetve az, hogy először nem akartak egy darabot sem venni, mert nem tudtam egy a játékboltokat. Aztán az egyik játék volt rendelt tőle 12 darabot, aztán két hét múlva hívták, hogy kéne 10 dollár egy nagyobb készletet leszállítani nekik, és annak azért nem volt megállás, hogy mondani szokták. Igen. És én gyere gyerekkori ízét gyártatott le egyébként fröccsöntőben, Tehát ez nem is egy új dolog, amúgy malajziában mindenki ismeri. Igen, és ezzel szórakoztak. Játékaik Gy nem lévensekbe csak befőjtes a történet egy ilyen igazi, klasszikus garázsori, de a legjobb fajtából benne van a véletlen, van benne a gyerek, tényleg csak fóka nincsen talán. Kutya. Meg kutya. Nagyon kéne be lesz kutya még. Igen, szóval, hogy volt egy ötlet, a este, éjszakai órákon meg, megcsinálta a gyerekekkel együtt, széleszelte majd egyszer csak beütött a dolog, és azóta otthagyta a munkáját a nissan mint mérnök, már nem dolgozik tovább, és helyette ezeket a kis gumivacakokat forgalmazza és azt hiszem évente meg triplázza a forgalmát, vagy valami ilyesmi, megduplázza. Azt mondta, hogy tavaly 40 millió dollárnyi gumajedlit adtak el, és idén 80-ra számít. Igen. A medvefőtésgumiból mások, már boldból is az lenne. Ez egy nagyon boldog kis történet, olyan, olyan megmosolyogtató, vagy szóval mosolyt a szánkra csaló. Már persze eliszik, hogy nem a gaszpijárosok találták ki a valamelyik hatalmas kémiai gyárnak a sajtóosztályon. Igen, valójában a hasbro a K plusz 400 darab milyennek dolgozott a gumik majd kerestek egy szerencsétlent. Felévesztetek egy alvó ügynököt. Igen, pontosan. Nem, szerintem ez egy jó sztori, én szeretnék benne hinni, hogy ez így is volt. É, nem tudom, akarunk-e még arról nagyon sok, nagyon kevéssé érdekes, bár talán egy kicsit vicces dologról, amiket még felírtunk, vagy inkább egyszerűen csak az önsokkoló kötővel elbúcsúzunk el? Egy, egy dolgot mondok még, és akkor utána az, utána so, tehát az, az Uber megint passz volt, azt az is hagyom. Helyette a worstcats.tumblr.com-ot Uh, hogy mit linkeljük be. A legrosszabb macskák. legrosszabb macskák És ezt is minuss... nektek a linket, igen. nézzétek meg a legrosszabb macskákat. Jó, de ez van. mi? Lássuk be, ezek tényleg a legrosszabb macskák. Gáspár, eddig is nagyon sok hülyeségről beszéltünk, de ez a blog hogy konkrétan tele van gyermek. De nem is tudom, milyen Híj, állat. Ez egy, ez egy ez víziló. Talán víziló, igen. Víziló bébi. <laughs> Hát, erős, erős, erős kontent. Nagyon sok Vizalobébi legkülönbözőbb helyzetekben olykor csinos nőkkel együtt fotózva. És ez az a pont, ahol, ahol uh, Mike drop, és, és levonolok a szín, színpadról. Igen, igen, teljesen joggal. Bár azt hiszem, hogy amit, amit én akarok itt megmutatni, amit a mai Indigogó hírlevélben láttam, a, a, annak az olvastán éreztem úgy, hogy tényleg tulajdonképpen elértünk ennek az egész uh, crowdfunding történetnek a legaljára, amikor is megjelent az az eszköz, vagy hát a, pontosabban meg fog jelenni, hogyha elegen támogatják, ami egy kis karkötő, és céljaink elérésében segít azzal, hogy uh, hangjelzéseket, rezgést, illetve kisebb áramütéseket mér a csuklónkra, abban az esetben, hogyha magunk által magunknak kijelölt célokat nem teljesítjük megfelelő módon. Ez nem egy uh, performance? Hát, nem tudom, mert egyébként a, ha megnézed a, az Indiegogo oldalt, akkor az eléggé ki van dolgozó, mindenfélek révatkozik, tehát lehet, hogy az, de akkor jól fel van építve. Az, hogy a, az eszköz neve Pavlok, ami, ha jól gondolom, a, a Pavlov a reflexből származtatódik valahogy, hát... Nagyon Attól férlek, hogy ez komoly, Igen. Ugyanakkor, hogyha átváltjuk azt az összeget, ami most uh, gon is az induló áll, a a Cuc-nak valami 149 dollárt láttam forintba, akkor 36.400 forint plusz az apró jön ki. És hogyha ezt összehasonlítjuk az egyébként uh, közmunkás 48.000 forinttal, akkor nagyon hamar oda lehet a is technológia, és meg ott egy picit drágában és valaki irtudatosan pofán fog verni, hogyha mondjuk sört szól, miközben nem lenne szabad, és jár veled, munkahelyi teremtés, még talán állami támogatás is lehet benne, van egy startupunk. Igen, de EU pénzt biztos lehetne rászerezni, de egyébként erről még az jutott eszem, hogy eszköz is kellene hozzá, akkor valami pusztán egy, tehát kellene egy ilyen, egy ilyen dugaj, aminek a végén van két drót, de a két drótra rá van forrasztva valami nem tudom ellenállás, amit tehát ez bedughatod a konnektorba, de nem vág vagyon az áram, csak meg cheap a másik végén. Na? Hát, hogy a... mindenki kap egy 9 voltos elemet, ami kénytelen, sőt, kötelező megnyalja, amennyiben De. hülyeséget csinált. <sínt> Minden sörhöz egy 9 voltos elem nyalás. Na, van, tényleg van egy startupunk. És euh, azt hiszem, hogy ez méltó, méltó befejezés ennek a mai feszült hangulatú, ám építő kritikákkal terhes adásnak. Hazam még is átgondolom az életemet. Sziasztok! Jó, éssze Aló!